Джек Лондон. Жага до життя. Хто добре жив і кинув все, Лиш той здобуде гарту, І виграти потрапить той, хто ставить все на карту. Вони ступали, кульгаючи до річки. Сходячи вкритим каменюками берегом, Передній заточився і мало не впав. Обидва були стомлені і виснажені. З обличчям не сходив вираз топого терпіння, що його карбують тривалі знегоди. На спині вони несли важкі клунки, загорнені в укривала і підтримувані ремінцями, які вони накинули на лоби. Кожен ніс рушницю. Вони ступали, схиливши низько плечі, а ще нижче голову, втупившись очима землю. Якби нам, бодай, два патрони з тих, що в схованці, промовив задній. Голос його звучав одноманітно, без усякого виразу. Він говорив байдужно, і перший, заходячи у молочно-білий потік, що шумував між каміння, не озвався ні словом. Слідом за ним у річку ступив другий. Вони не роззувалися, хоч вода була холодна, як крига. Така холодна, аж кості нили і затерпали ноги. Подекуди шумливий вир сягав їм до колін, і обидва вони втрачали опору. Той, що йшов позаду, посковзнувся на гладенькому валуні і ледве не впав. Але в останню мить утримався на ногах, голосно зойкнувши з болю. Мабуть, у нього запаморочилась голова. Заточившись, він випростав вільну руку, ніби шукав опертя. Ставши рівно, він спробував ступити вперед. Але знов похитнувся і мало не впав. Тоді він поглянув на товариша, котрий навіть не озирнувся. Цілу хвилину він стояв нерухомо, ніби щось обмірковуючи. Потім гукнув. «Аго, біле! Я підвернув ногу!» Біл шкандибав далі через молочно-біле шумовиння, він так і не оглянувся. Товариш дивився йому вслід, і хоч його обличчя ніяк не пожвавилося, очі засвітилися тугою пораненого оленя. Біл вийшов, кульгаючи на той берег, і подався далі, не повертаючи голови. Чоловік, що стояв посеред потоку, вдивлявся йому услід. слід – Губи його злегка затремтіли, і давно неголені руді вуса заворушилися. Він механічно облизав їх. «Біле!» – гукнув він ще раз. Це був благальний крик дужої людини, що потрапила в біду, але Біл не обернувся. Другий дивився, як він долав положистий схил і, незграбно кульгаючи, простував усе далі і далі, туди, де на далекому небокраї вимальовувалися низькі горби. Він дивився товаришевий вслід, поки той перейшов через гребінь і зник з очей, потім одвів погляд і озирнув те коло світу, в якому... Його покинув у Побіля обрію дотлівало сонце, ледве проглядаючи крізь запону туману і мли, що налягали на землю без чітких обрисів, наче гуща Перенісши всю свою вагу на здорову ногу, він витяг годинника, була четверта Уже тижнів зодва він не лічив днів, тільки знав, що зараз кінець липня або початок серпня і що, отже, сонце сідає на північному заході. Він перевів погляд на південь. Десь там, за оцими похмурими горбами, простягалось велике ведмеже озеро. В краї полярне коло застережно накреслило свій кордон по канадській безплідній землі. Потік, серед якого він стоїть – це притока річки Копермайн, що тече на північ і впадає в льодовитий океан в затоці Коронації. Йому не доводилось там бувати, але він одного разу бачив ті місця на карті компанії Гудзонової затоки. Він знову озирнув те коло світу, в якому залишився, невесела картина. З усіх боків аж до обрію, одноманітна пустеля, пагорби всі пологі і низькі, ані деревця, ані кущика, ні травинки, нічого, крім безкрайньої страшної пустки. І в його очах нараз. Проблиснув страх «Біле!» Прошепотів він і знову повторив «Біле!» Він зіщулився, стоячи серед молочно-білого шумовиння Так ніби вся оця неозора безодня Пригнітила його своєю нездоланною силою і жаским спокоєм Він затремтів, як у лихоманці Рушниця випала з рук у воду. Зачувши плескіт, він отямився, переборов страх, опанував себе, намацав на дні рушницю і витяг її з води. Потім пересунув клумак ближче до лівого плеча, щоб не так давило на ушкоджену ногу, і побрів до берега, невільно, обережно, кривлячись із полю. Він ішов, не зупиняючись. З несамовитим відчаєм, незважаючи на біль, здерся він на горб, за яким зник біл. Сам набагато кумедніший за свого товариша, що гав по-чудному підстрибуючи. Але з вершини горба він побачив, що в неглибокій долині немає нікого. І знову подорожнього пройняв страх. Зборовши його, він пересунув клумак ще далі на ліве плече і подибав униз схилом. Дно долини набухло від води, що просякла густий мох. Вона цвіркала з-під мокасинів, і щоразу, коли він одривав ногу, мокрий мох плющав, неохоче відпускаючи свою здобич. Він йшов слідами товариша від боліця до боліця. Намагаючись вставати на каменюки, що витикались острівцями спосеред зеленого моря моху. Він не заблудив, дарма що зостався один. Він знав, що незабаром дістанеться до берега Озерся, порослого усохлими ялинами і соснами, низенькими і миршавими. Індіяни називали цю місцевість Тічінічілі, тобто країна патичків. В озерце впадає струмок, вода в ньому не каламутна. В струмок поріз рогозом, він добре це пам'ятав, але на берегах немає жодної деревини. Він піде понад струмком аж до джерела на горбі, що править за вододіл. По той бік горба починається інший струмок, що тече на захід. Він ітиме за водою до річки Діс. Там під перевернутим каноє що привалене камінячам їхня схованка. Він знайде там набої для своєї рушниці, гачки і ліски, невеличку рибальську сітку. Одне слово – все начиння, щоб добувати собі харчі. Також там є борошно, правда, небагато, шматок бекону і трохи бобів. Біл чекатиме на нього біля схованки. І вони вдвох попливуть по діз на південь до великого ведмежого озера. А потім через озеро до річки Маккензі. І далі, і далі на південь. Хай женеться за ними зима. Хай вкриваються кригою потоки. Хай дні стануть морозні. Вони пливтимуть собі на південь, поки дістануться до якоїсь факторії компанії Гудзонової затоки де ростуть високі і здорові дерева, і де вдосталь усякого харчу. Ось про що думав він, силкуючись іти вперед. Але чим дужче він напружував тіло, то більше мусив напружувати розум, переконуючи себе, що Біл не кинув його на призволяще, що Біл неодмінно чекатиме біля схованки. Він був примушений так думати, інакше для чого тоді силкуватися? Лягай і вмирай одразу. І в той час, як тьмяне кружало сонця повільно ховалося на північному заході, він устиг розрахувати. Уже вкотре кожен дюйм тієї дороги, яку їм з білом доведеться подолати, тікаючи на південь від зими. Він знов і знов лічив у думці запаси харчів у схованці і запаси у факторії компанії Гудзонової затоки. Два дні в нього не було і різки в роті, і вже хто знає відколи він не наїдався до схочу. Раз у раз він нахилявся, зривав бліді болотяні ягоди, клав їх у рот, розжовував і ковтав. Пожива з цієї ягоди кепська, сама водичка та сім'я. Ягода одразу танула в роті, лишалося тільки гірке тверде сім'я. Чоловік знав, що з яїд нема ніякого наїдку, проте жував і жував, сподіваючись наїстися, всупереч власному досвідові. О дев'ятій годині він боляче забив об каменюку пальця на нозі, заточився і впав від страшної утоми і виснаги. Довгенько він лежав на боці, не рухаючись. Потім зняв ремені і на сів. Ще не смеркло, і в напівсутінках він почав нишпорити по камінням, шукаючи моху. Клавши його в купу, розпалив вогонь. Мох затлівся, закурів і він поставив на мох бляшаний казанок з водою. Розв'язав свого клумака і передусім перелічив сірники. Їх було 67. Щоб пересвідчитись, він перелічив їх тричі. Тоді розділив сірники на три пучечки, загорнув кожен у промащений папір і сховав. Один пучечок у порожній кесет, другий — за внутрішній обідок приношеного капелюха, а третій — за пазуху під сорочку. Коли він упорався з цим, його раптом посів ляг. Він витяг і порозгортав усі пучечки, і ще раз перерахував сірники. Їх усе так само. Було 67. Він висушив мокре взуття біля вогню. Мокасини перетворились на лахміття. Пошиті з укривала, шкарпетки світили дірками. Натерті ноги покривавіли. Кісточка дуже боліла. Він оглянув її. Суглоб розпух і став за з коліно. Він одірвав довгу смужку з одного укривала і туго перев'язав кісточку. Віддер ще кілька смуг і обмотав ноги. Все правитиме йому за шкарпетки і мокасини. Потім випив гарячої води, накрутив годинника і ліг, завинувшися в укривало. Спав він як убитий, десь о півночі стемніло, але незабаром уже й зазоріло. Сонце зійшло на північному сході, принаймні там розвидніло, бо сонце ховалося за товщею сизих мар. Прокинувсь він о шості ранку, і якусь часину нерухомо лежав на спині, втупившись очима сіре небо. Голод давався в знаки. Він підвівся, спираючись на лікоть, і несподівано почув голосне пирхання. Перед ним стояв олень-карибу, що розглядав його з настороженою цікавістю. Тварина була всього за якихось п'ятдесят футів, і йому вмить привидівся соковитий шматок оленини, що шкварчав на вогні, смачно пахнучи. Він механічно схопив незаряджену рушницю, націлився і натиснув спуск. Олень захропів і помчав геть, цокотячи копитами. Чоловік вилаявсь і відкинув рушницю. Стогнучи, він через силу звівся на ноги. Суглоби, неначе заіржавіли. Вони аж скрипіли. І зігнути їх можна було лише великим зусиллям. Коли він урешті звівся на ноги, то ще з хвилину випростував спину, щоб стати прямо, як належить людині. Він видерся на пагорок і розглянувся довкола. Ніде ані деревця, ні кущика, саме тільки сіре море моху, серед якого... Розкидано сірі скелі, сірі озерця та сірі струмки. Небо теж було сіре, а на небі ні сонця, ні навіть проблиску сонця. Він не знав, де північ і забув, якою дорогою прийшов сюди минулого вечора, але він не заблукав. Він був певний цього. Незабаром він дістанеться до країни Патичків. Він відчував, що вона десь тут, ліворуч, недалеко. Може навіть он за тим горобком. Він повернувся до багаття і став пакуватись. Пересвідчився, що три почечки сірників сілі, але вже не став їх рахувати. Проте він завагався, дивлячись на туго набиту торбинку з лосячої шкіри. Вона була невелика. Пригорщу завбільшки Та важила 15 фунтів Стільки ж, як і решта речей І це його непокоїло Нарешті він отклав її у бік І почав запаковувати клумак Замить зупинився Поглянув на торбинку Швидко схопив її І кинув на пустелю Визовний погляд Ніби вона хотіла відняти його здобуток Урешті коли він звівся на ноги, готовий плентатись далі, Торбинка була в клумаку за плечима. Він повернув ліворуч і пішов, Раз у раз, пристаючи зірвати болотяну ягоду. Нога набрякла, і він кульгав дужче, Але цей біль був за дурницю проти болю в шлунку. Голод гриз йому нутрощі, він так допікав, аж забив йому памороки. І чоловік уже не знав, у який бік треба йти, щоб дістатися до країни патичків. Болотяні ягоди не гамували гострого голоду, від них тільки щепало язика і піднебіння. В одному видолинку з-поміж скеляча і трави злетіла, фуркаючи крильми зграя білих куріпок. Кр-крр-крр. Лунали їхні крики. Він ж бурляв у них камінцями, але не міг влучити. Тоді він поклав клумака на землю і почав скрадатись до птахів плазом, як кіт до горобця. Його штани подерлися об гостре каміння, з колін сочилася кров, Полишаючи червоні сліди. Та через пекучий голод. Він не відчував болю. Він плазував по м'якому мохові. Одяг його змок, тіло дубіло з холоду, але він не помічав нічого. Так його палила голодна лихоманка. І щоразу куріпки злітали перед самісіньким його носом. Нарешті їхні кр-кр вже видавалось йому глузуванням. Він вилаяв куріпок і став передражнювати їх. Раз він мало не наткнувся на куріпку, що певне спала. Він не бачив її, поки вона не випорхнула йому просто в лице зі своєї ж калубини мішкамінням. Не менш переляканий, ніж куріпка, він усе таки встиг схопити її, але в руці у нього залишилось тільки три пір'їни з хвоста. Дивлячись у куріпці, він відчув до неї таку ненависть, ніби вона заподіяла йому не знати, яке зло. От так він ні з чим повернувся назад і взяв клумак на плечі. Надвечір того ж дня він добився до болота, де дичини було більше. Повз нього пробіг табун оленів, колів з двадцять, так близько, що їх легко далося підстрелити. Він відчув дике бажання погнати за ними і мав певність, що наздожине їх. Назустріч йому вибіг чорний лис із коріпкою в зубах. Чоловік закричав. Крик був страшний. Переляканий лис дреманув на втіки але коріпки не випустив. Згодом він вийшов до білого від вапна струмка, де росли миршеві латки рогозу і подався за водою. Хапаючи рогіс побіля коріння, він виривав цибулинки не грубші за цвяха. Вони були м'які і смачно хрумтіли на зубах, та їх пронизували цупкі волокна. Корінці виявилися жилаві, такі самі водянисті, як і ягоди, і не давали ані якого наїтку. Однак він зняв клумака, ставши навколішки, заповз у рогіз і заходився хрумтіти і плямкати, Достоту, як худобина. Страшна втома змагала його, кортіло лягти і заснути. Але бажання дістатись до країни патичків, а нато ще голод, гнали його вперед. Він шукав в озерцях жаб і розгрібав пальцями на мул, сподіваючись виколупати хробака, хоча й знав, що ні жаби, ні черви не живуть так далеко на півночі. Він зазирав у кожну калюжу І зрештою, коли настав тривалий присмерк Помітив в одній такій калюжі рибку Спічку разу в більшки Він занурив руку аж по плече Але рибка втекла Тоді він узявся ловити її обома руками І скаламутив воду Він так запалився, що впав у калюжу і промок до пояса. Вода геть скаламутніла, і йому довелося чекати, поки вона всядеться. Він ще раз почав ловити рибу, але невдовзі вода скаламутніла знову. Та він уже не міг чекати. Одв'язав бляшане відерце і став вичерпувати калюжу. Спочатку він черпав Похапливо, весь захлюпався і випліскував воду так близько, що вона збігала назад у калюжу. Тоді він став черпати обережніше, намагаючись зберегти спокій. Дарма що серце несамовито калатало і тряслися руки. За півгодини він дочерпався до дна, води не залишилось, але й рибка зникла. Між камінням він завважив ледь помітну шпарину, через яку вона прослизнула в сусідню, куди більшу, калюжу. Такої йому і за цілу добу не вибрати. Якби зняття, що там шпарина, він би з самого початку затулив її камінцем і, напевно, спіймав би рибу. Збагнувши свою помилку, він безсило простягнувся на вологій землі. Спершу він плакав тихенько, далі вголос, і його ридання розляглися над байдужою пустелою довкола. Опісля він плакав без сліз, конвульсивно схлипуючи. Він розпалив вогонь і зігрівся. Випивши кілька кварток року Потім уклався спати на прискалку Так само, як і минулої ночі Перед сном він перевірив, чи не промокли б у І накрутив годинника У були вологі, аж липли Кісточку боляче смикало Але його діймав лише голод Цілу ніч йому снилися обіди, бенкети та столи, заставлені найрізноманітнішими стравами. На ранок він змерз і прокинувся зовсім хворий. Сонця не було, земля й небо стали ще сіріші, аж темні віяв холодний вітер. І перший сніг побілив вершки горбів. Поки він розпалив вогонь і нагрів води, Повітря сповнилось білою гущею. Почав падати мокрий лапатий сніг. Попервах він танув, ледве торкаючись землі, Але дедалі снігопад густішав, І зрештою сніг укрив землю, Суцільним завоєм погасив вогнище і замочив запас моху. Це вже був знак, що треба брати клумак на плечі і плентатися далі. Він і сам не знав куди. Він уже не думав ні про країну патичків, ні про Біла, ані про схованку під перевернутим каноє на березі річки Діз, його пойняло одне бажання – їсти Виголоднів він просто до дознитями Йому було байдуже, куди простувати Отож він йшов, де легше, низинами Навпомацький знаходив під снігом водяні болотяні ягоди Так само Навпомацький висмикував корінці рогозу Та все це було несмачне і не приборкувало голоду Потім він надибав кислувату на смак рослину і поїв її всю, скільки міг знайти. Але знайшов небагато, бо це була повзуча рослина і ховалася під снігом у кілька дюймів завгрупшки. Цієї ночі у нього не було ні багаття, ні окропу. Він заповз під свої укривала, і заснув неспокійним голодним сном. Сніг перейшов у холодний дощ. Він раз у раз прокидався, відчуваючи, що йому крапає в обличчя. Настав день, сірий, без сонця. Дощ ущух. Голод йому уже не дошкуляв. Чутливість протупилася, і він перестав думати про їжу. Правда, в шлунку нив тупий біль, та його можна було терпіти. Голова прояснилася, він знову почав думати про країну патичків і схованку на дізі. Він порвав рештки одного укривала на смужки і обмотав. Закривавлені ступні, потім щільно перев'язав хвору ногу і приготувався рушати далі. Пакуючи клумак, він довго дивився на торбинку з лосячої шкіри, але врешті прихопив її з собою. Від дощу сніг розтанув, біліли тільки верхівки горбів. Визернуло сонце. Тепер він міг орієнтуватися і побачив, що загубив дорогу. Мабуть, блукаючи за ці дні, він надто збочив ліворуч. Зараз він звернув трохи в правий бік, щоб виправити відхилення. Хоч біль від голоду і притупився, він відчув, що дуже охляв. Йому доводилось частенько зупинятись на перепочинок. І тоді він накидався на болотяні ягоди і корінці рогозу. Язик у нього пересох, розпух і немов заріз шерстю. В роті було гірко. А тут ще його почало діймати серце. Пройде він кілька хвилин, і вже воно немилосердно б'ється, а потім підскакує і боляче тріпоче. Аж дух забиває, голова йде обертом і темніє в очах. О півдні він нагледів у великій калюжі двох пічкурів. Вичерпати їх було неможливо. Але зараз він діяв розсудливо і спромігся впіймати їх відерцем. Вони були завдовжки з мізинець, та їсти йому вже майже перехотілося. Біль у шлунку дедалі тупішав і вщухав. Здавалося, шлунок дрімає. Він їх з'їв сирими, ретельно розжовуючи, з'їв лише тому, що йому наказував розум Чоловік усвідомлював Що треба їсти Для того, щоб вижити Увечері він піймав ще трьох пічкурів Двох з'їв А третього залишив на сніданок Сонце підсушило кущики моху І він погрівся, випивши окропу того дня він на силу пройшов 10 миль. Наступного, мандруючи вперед, коли відпускало серце, подолав не більше п'яти. Але шлунок ані трохи його не турбував. Він собі наче заснув. Околиця була вже зовсім незнайома. Оленів траплялося дедалі більше. Також і вовків. Їхні виття – Раз по раз лунало над самотньою пустелею, а якось він побачив їх аж трьох, вони втекли йому з дороги. І ще одна ніч. Уранці, міркуючи розважливіше, він розв'язав шкіряну шворку, що нею засупонював лосячу торбинку. З неї полився жовтий потік зернистого золотого піску і самородків. Він розділив золото на двоє. Одну половину, зав'язавши її в шмат кривала, заховав біля примітивного кам'яного виступу, а другу згріб назад у торбинку. Він уже почав вирвати своє останнє укривало, щоб замотувати ноги Але рушниці він ще не кинув Бо в схованці на дізі лежали набої День видався туманний І того ж таки дня в ньому знову прокинувся голод Він страшенно ослаб Йому паморочилася голова Іноді так, що аж зовсім в очах темніло Тепер він уже не раз потикався і падав. Одного разу він звалився просто на курібчене гніздо. Там було четверо пташенят, що вилупилися, може, напередодні. Кожної з цих живих тремких грудочок ледве стало б на один зуб. Він з'їв їх жадібно, вкидаючи в рот живцем. Вони хрупали в нього на зубах, немов яєшні шкаралупи. Мати Корібка криком кричала, літаючи навколо нього. Вимахуючи рушницею, наче кийком, він спробував прибити її, але вона спритно відпурхувала небезпечну відстань. Тоді він почав жбурляти камінцями і перебив їй крило. Корібка кинулась навтіки. Тріпочучи здоровим крилом І волочачи перебите А він погнався за нею Пташенята тільки роздражнили його апетит Він незграбно підстрибував Кульгаючи на хвору ногу Жбурляв на куріпку камінці І час від часу хрипко кричав А то похмуро йшов мовчки Падав, терпляче зводився на ноги і протирав рукою очі, коли відчував, що підступає млість. Погоня за куріпкою завела його на болото в долині, і тут, на вогкому мохові, він угледів людські сліди. Сліди були не його, це він бачив. Мабуть, це білові. Але зупинятись було ніколи, бо куріпка тікала далі. Спершу він спіймає її, а потім вернеться і роздивиться. Він загнав куріпку, але й сам вибився з сил. Вона лежала на боці, важко дихаючи. Він теж лежав на боці, віддихуючись, кроків за десять від неї. Негоден підповсти ближче. А коли він відсапався, пташина теж відпочила і метнулася у бік. Тільки-но він простягнув руку, гони почалися знову. Але тут споночило, і курібка втекла. Спіткнувшися з притоми, він упав під вагою клумака і розбив об камінь щоку. Довгий час він лежав нерухомо, потім повернувся на бік, накрутив годинника, та так і спочивав. До ранку. День знову був туманний. Половина останнього вкривала, пішла на скрипки завивати ноги. Білів слід йому не пощастило відшукати. Та це вже нічого не важило. Голод владно гнав його вперед. А що? А що коли Біл теж заблудився? Опівдні він відчув... Що нести клумак йому не сила, він знову розділив золото, цього разу висипав половину просто на землю. Трохи згодом він викинув і решту, залишивши при собі укривало, бляшане відерце і рушницю. Його почали мучити галюцинації. Він чомусь був певний, що в рушниці ще є один патрон. Просто він його не помітив. І він знав, що патронник пустий. Але омана тривала. Він годинами боровся з нею. Врешті відкрив затвор. Патронник зяяв порожнечею. Його охопило гірке розчарування. Так ніби він і справді сподівався знайти там патрон. Він продебуляв іще півгодини, і знову його прийняла оманлива думка. Знову він відгонив її, та вона вперто не відступала, аж поки він увічає, ще раз відкрив затвор, аби пересвідчитись, що патрона таки немає. Іноді його думки блукали десь далеко-далеко. Дивні примхливі образи точили його мозок. Мов ті шашлі. А він, знай, ішов усе вперед, як автомат. Але такі виправи тривали недовго. Муки голоду щоразу повертали розум до дійсності. Одного разу він прийшов до тями від фантастичного видовища. Він ледве не зумлів і заточився, як п'яний, на силу втримавшися на ногах. Перед ним стояв кінь. Він очам своїм не вірив. Їх заволокло густою і млою, яку пронизували блискотливі цяточки. Він почав несамовито терти очі, і орешті побачив, що то не кінь, а здоровий, бурий ведмідь. Звір роздивлявся його з ворожою цікавістю. Чоловік уже підніс був рушницю, але зразу ж згадав, що її не заряджено. Опустивши її, він витяг з оздоблених бісером піхов мисливського ножа. Перед ним було м'ясо... І життя Провів пальцем по лезу Лезо було гостре Вістря теж гостре Зараз він кинеться на ведмедя І вб'є його Але серце застережливо стукотнуло Потім шалено підскочило І дрібно-дрібно затріпотіло Голову стягло, мов обручем Мозок Оповила млість. Очайдушну хоробрість Змило хвилею страху. А що, коли звір Нападе на нього Слабосилого? Він хутко випростався, Щоб прибрати показного Вигляду. Міцніше затис у руці Ножа і подивився Просто у вічі Ведмедеві. Ведмідь ступив незграбно вперед, став на задні лапи і вичікувально рикнув. Якби чоловік побіг, ведмідь погнався б за ним, але чоловік не втік. Осмілілий зі страху, він теж загарчав, дико, люто, вкладаючи в це гарчання весь свій страх, як невіддільний від життя, переплетений, з найглибшими його коріннями. Ведмідь отступив у бік, погрозливо рикаючи. Він і сам злякався цієї загадкової істоти, що стояла прямо і не боялася його. Та чоловік не рухався. Він стояв і далі, як статуя, поки небезпека минула. І лише тоді... Негоден більше стримати дрожжі, осів на вогкий мох. Він зібрався на силах і пішов далі, мордуючись новим страхом. Це був уже не страх перед голодним сконом. Тепер він боявся вмерти наглою смертю, ще до того, як тривалий голод дорешті вб'є в ньому прагнення до життя». Повсюди були вовки Звідусіль долинало їхнє виття І саме повітря так просякло небезпекою Аж він мимоволі підняв руки Щоб відштовхнути її від себе немов мов полотнище, напнутого вітром намету Час від часу вовки по двоє-троє Перебігали йому дорогу Але його вони минали по-перше, їх було замало. А поза тим, вони могли безкарно вполювати собі оленя, який не чинить опору. А ця дивна істота, що ходить на двох ногах, стане дряпатись і кусатись. Надвечір він натрапив на кістки, розкидані там, де вовки загризли свою жертву. Годину тому це було живе оленя, що мекало і вибрикувало. Він споглядав в обгризені обгризані блискучі кості. Досі рожеві, по в їхніх клітинах ще не згасло життя. А може станеться так, що перш ніж споночіє, з нього теж залишиться купа кісток? Оце тобі життя Марна, перебіжна мить Тільки живий відчуває біль По смерті болю немає Вмерти – це заснути Настає кінець відпочинок Чом же тоді він не бажає вмерти? Та він недовго розводив філософію він присів на вкарачки посеред моху, Вхопив кістку в зуби І почав висмоктувати рештки життя, Що ледве рожевіли. Солодкуватий присмак м'яса Ледь відчутний, плинний як спогад, Доводив його до нестями. Він стиснув щелепи скільки сили, щоб розгризти кістку Іноді ламалася кістка А іноді його зуб Тоді він став розбивати кістки каменем Товк їх на друзки і ковтав З поспіху він влучав собі по пальцях І навіть встигав дивуватись Чому це вони майже не болять Коли по них ударити Настали жаскі дні зі снігом та дощем. Він уже не зважав на час, коли спинявся на ночівлю і коли вирушав в дорогу. І він як удень, так і вночі. Відпочивав там, де падав, і на сило плентався вперед, коли в ньому знову спалахувало притьмяніле життя. Своєю волею він уже не боровся. Це просто життя в ньому не хотіло вмерти і гнало його вперед. Він не страждав. Нерви його притупіли, заніміли. Уява сповнилась моторошними видивами і солодкими мріями. Він ненаситно жував і смоктав ростовчині кістки оленяти, що їх повизбирував до останньої і забрав з собою. Більше він не переходив через горби і вододіли, а механічно простував берегом річки, що текла широкою розлогою долиною, але він не бачив ані річки, ані долини». Він бачив самі лише видива Його душа і тіло пленталися поряд і водночас очужілі одне одному Така тонка була нитка, що з'єднувала їх Він прийшов до тями, лежачи горілиць на кам'яному виступі Горіло яскраве сонце Десь у далині мекали оленята. З пам'яті виникали неясні спогади про дощ, вітер і сніг. Але як довго стояла негода, два дні чи два тижні, він не знав. Якось часину він лежав нерухомо, сонце пестило його ніжними променями, і напоювало теплом змучене тіло. «Гарний день!» – подумав він. «Може пощастить визначити, де північ, а де південь?» З болісним зусиллям він перевернувся на пік. Унизу повільно текла широка річка. На свій подив він бачив її уперше. Він поволі стежив за її течією, дивився, як вона звивається між похмурими, голими горбами, ще похмурішими, голішими і нижчими за всі ті горби, що досі він бачив. Поволі, байдуже, без усякого хвилювання, з неабиякою цікавістю, Супроводив він поглядом дивну річку аж до обрію і побачив, що вона вливається в осяйне, блискотливе море. Але й те не схвилювало його. Дивна річ, подумав він, чи то мариться, чи це міраж, мабуть таки марення, витвір хворої уяви. Ще дужче він упевнився в цьому, побачивши корабель на якорі серед блискутливого моря. Він заплющив очі на хвилинку і розплющив їх знову. Дивно, видиво, не щезало. А проте й не дивно. Він знав, що в серці цього пустельного краю немає ні моря. Ні кораблів, так само, як немає жодного патрона в його порожній рушниці. Позаду почулося якесь сопіння. Хтось наче зітхнув чи кашлянув. Дуже повільно, побув украй виснажений і зовсім закоцюб, перевернувся він на другий бік. Поблизу він нічого не побачив і терпляче став чекати. Знов почулося стопіння і бухикання. Між двома визубленими каменями, недалі як за двадцять кроків від себе, він гледів вовчу голову. Гострі вуха не стирчали до гори, як в інших вовків. Очі були тьмяві і налиті кров'ю. Голова понурилася. Звір безперестану кліпав від яскравого сонця. Він ще не був хворий? Замить він знову засопів і бухикнув. Оце в усякому разі не омана, подумав чоловік і перевернувся на другий бік, щоб побачити, який насправді той світ, що його досі застувала Мара. Однак море так само сяяло вдалині, і на ньому чітко вирізнявся корабель. А може, це таки справжнє? Він довенько лежав, заплющивши очі, і думав. Урешті йому все стало ясно. Він ішов на північний схід, у протилежний бік від річки Діз і потрапив у долину річки Копермайн. Оця широка і повільна річка і є Копермайн, і скристе море – льодовитий океан, а корабель – китобійне судно, що запливло на схід, дуже далеко на схід від гирла річки Маккензі. Воно стоїть на якорі в затоці Коронації. Він пригадав карту компанії Гудзонової затоки, яку колись бачив І все стало і ясно, і зрозуміло Він сів і почав міркувати про те, що слід зробити найперше По столи зукривали, протерлися наскрізь, ноги стали суцільною раною Останнє укривало він подрав дощенту, рушницю і ножа загубив. Шапка теж пропала, і разом з нею сірники сховані за обідком. Але пучечок сірників за пазухою в кисеті, загорнутий у промащений папір, зберігся сухий. Чоловік глянув на годинника. Він показував одинадцять і ще цокав. Мабуть, він його коли-неколи накручував. Він був спокійний і мислив ясно. Хоч він і охляв до краю, проте болю не відчував. Їсти не хотілося. Думка про їжу була йому навіть неприємна. І до всього, що він робив, його спонукав лише розум. Він одірвав штанини до самих колін і обмотав ними ноги. Якимсь дивом він не загубив бляшаного відерця. Треба випити окропу, перш ніж вирушати у страх яку тяжку. Він це відчував. Подорож до корабля. Рухи його були повільні. Він трясся, наче паралітик. Хотів був не збирати моху, але, хоч як силкувався, не зміг звестись на ноги. Він пробував знову і знову і врешті поліз рачки. Одного разу він підповз до хворого вовка, і той неохоче відсунувся, спроквола облизуючись. Язик його ледве згинався і був не червоний як у здорової тварини, а жовтувато-рудий, покритий напівзагуслим слизом. Випивши з кварту окропу, він знайшов у собі силу звестись на рівні ноги і навіть йти, тобто ледь переставляти ноги, як присмертна людина. Мало не що хвилини йому доводилося відпочивати, він ступав нетвердо і невпевнено, так само нетвердо і невпевнено плентався його слідами вовк. Коли настала ніч і густа темрява загасила сяйво моря, чоловік зрозумів, що скоротив вістань до нього хіба що на чотири милі. Всю ніч він чув бухкання хворого вовка, під час від часу мекання оленят. Навколо бояло життя, але життя повне сил і здоров'я. Він розумів, хворий вовк іде слідом за хворою людиною, мавши надію, що та вмре раніше. Вранці, розплющивши очі, він побачив, що звір не зводить з нього тоскного голодного погляду. Вовк стояв, понурившись, підібравши хвоста, мов миршавий, прибитий горем пес. Він тремтів на пронизливому ранковому вітрі і понуро вишкірився, коли чоловік обізвався до нього хрипким шепотом. Зійшло яскраве сонце, і весь ранок він шкандибав, зашпортуючись і падаючи до корабля, що виднів на іскристому морі Погода стояла чудово, в північних широтах настало коротке бабине літо Воно могло тривати тиждень, а могло скінчитись і завтра, або позавтра Пополудні він натрапив на слід. Це був слід іншої людини, що вже не йшла, а повзла на навкарачки. Він подумав, що це, може, білів слід, але подумав – спроквола, байдуже. Тепер його нічого не цікавило. Він уже нічого не відчував і не хвилювався. Він став несприятливий до болю, шлунок і нерви заснули, але життя, яке жеврюло в ньому, гнало його вперед. Він зовсім виснажився, проте життя в ньому відмовлялось помирати. І тому, що воно відмовлялось умирати, він ще їв болотяні ягоди і пічкурів. Пивокріп і сторожко поглядав на хворого вовка. Він пішов слідами людини, що лізла навкарачки, і незабаром дістався місця, де вони урвалися. На мокрому мохові лежали свіжо обгризані кістки, а навколо видніли сліди вовчих лап. Тут же валялась торбинка лосячої шкіри. Достоту така, як і в нього, подерта гострими іклами. Він спромігся підняти торбинку, хоч її вага була майже надсильна для його слабких рук. Біл ніс її до останку. Ха-ха-ха! Ох, і посміється ж він з Біла. Він виживе і донесе торбинку до корабля на іскристі морі. Сміх його звучав хрипко і страшно, мов вороняче крякання І хворий вовк почав тоскно йому підвивати Чоловік одразу змовк Як же він посміється з Біла, коли це біл Коли ці рожевувато-білі чистенькі кості і є біл Він одвернувся Що ж? «Нехай Біл покинув його, але він не візьме золота, не смоктатиме білових кісток, а Біл би зробив так, якби опинився на його місці», – думав він, плентуючись далі. Йому трапилась калюжа. Він нахилився подивитись, чи немає там пічкурів, і раптом відсахнувся, мов жалений. Він побачив у воді своє обличчя. Воно було таке моторошне, що його чуттєвість ожила, і він злякався. В калюзі плавали три пічкурі, але води там було так багато, що він не міг її вичерпати. Він спробував зловити їх бляшаним відерцем та незабаром облишив ці спроби. Він боявся, що впаде від слабосилля в калюжу і утопиться. Через те ж таки він і не важився попливти річкою верхи на одній з багатьох колод, що їх поприбивало до піщаних обмілин. Того дня він скоротив відстань між собою і кораблем на три милі, наступного ще на дві. Тепер він повз на вкарачки, як біл. Під кінець п'ятого дня до корабля лишалось миль із сім. Та він уже був неспроможний проповзти за день і милі. Бабине літо все тривало, а він то ліз на вкарачки, то не притомнів, а вовку все плентався слідом за ним, кашляючи, і хриплячи, його коліна стали суцільною раною, як і ноги. Хоч він обмотав їх клаптями, що видерись сорочки, кривава смуга тяглася за ним по каменях та мохові. Якось оглянувшись, він побачив, що вовк пожадливо вилизує слід, і зрозумів, який його чекає кінець, якщо, якщо він сам не вб'є вовка? І почалась одвічна страшна трагедія боротьби за існування. Хвора людина повзла, хворий вовк шкутельгав за нею, дві вмирущі істоти волоклися через пустелю, чегаючи на життя одна-одної. Якби це був здоровий вовк, чоловік, може, і змирився б зі своєю долею, але стати поживою такої відразливої тварини майже з Сама тільки думка про те сповнювала його огидою. Йому було бридко, він знову почав марити. Галюцинації туманили розум І світлі проміжки дедалі річали і корочали Якось він прочумався від хрипіння біля самого вуха Вовк незграбно метнувся назад Не втримався на ногах і впав з безсилля Картина була кумедна, але він не сміявся Він навіть не злякався Йому вже було до всього байдуже. Проте думка на мить прояснилася, і він лежав міркуючи. До корабля вишилось якихось чотири милі. Він протер затуманені очі. Його обриси чітко вимальовувалися вдалині, і човник під білим вітрилом розрізав хвилі. Що яскріли на сонці Але йому ніколи не подолати Останніх чотирьох миль Він це знав І міркував про це спокійно Він знав, що не проповзай пів милі І все ж йому хотілося жити Було б просто безглуздо вмерти Витерпівши такі муки Доля хотіла від нього Аж надто багато. І вмираючи, він відмовлявся скоритися смерті. Може це було й божевілля, але потрапивши лабети смерті, він кинув їй виклик і відмовився помирати. Він заплющив очі і доклав усіх сил, щоб зосередитись. Вирішив будь-що відігнати млість яка заливала його єство наче хвилі припливу ця обвивча млість неначе море підіймаючись все вище і вище поступово затоплювала свідомість іноді він поринав із головою і відчайдушно борсаючись всилкувався вирнути з забуття але якась дивовижна сила будила його волю і допомагала йому випірнути на поверхню. Він лежав нерухомо на спині і дослухався до хрипкого дихання хворого вовка, який підступав до нього ближче і ближче. Воно ставало дедалі чутніше. Час тягнувся нескінченно довго, а він не ворушився. Ось вовк засопів йому біля самого вуха. Шорсткий сухий язик тернув його по щоці, немов шліхтувальний папір. Він митю випростав руки, принаймні хотів їх випростати. Пальці зімкнулись, мов пазурі, але нічого не схопили. Для швидких упевнених рухів потрібна сила, але йому саме сили і бракувало. Вовкове терпіння було незмірне, одначе таке саме незмірне було терпіння і людини. Півдня він пролежав нерухомо, борючись із памороченнями, чигаючи незвіра, який хотів ним поживитися, яким він жадав поживитися сам. Вряди годи через нього перекочувались хвилі млості. Він бачив довгі сни, але увесь час, і снивши і не снивши, він чекав, що почує хрипке дихання і його лизне шорсткий язик. Дихання він не почув. Але спроквола збудився зі сну, відчувши, як шорсткий язик торкнув його руку. Він чекав. Ікла стиснулись, потім здавили руку дужче. Вовк зібрав усю свою снагу, намагаючись устромити зуби в поживу, якої так довго чекав, але й людина чекала довго. Рука здавила вовчу щелепу, і поки вовк кволо пручався, а рука кволо тримала його за щелепу, друга рука поволі простягнулася і схопила звіра. Хвилин через п'ять чоловік усією своєю вагою навалився на вовка, але рукам бракувало сили задушити його». Тоді він притиснувся обличчям до вовчої горлянки, намагаючись її прокусити. Рот забився шерстю. Минуло півгодини, і чоловік відчув, як у горло потік теплий струмочок. Кров зовсім йому не смакувала. Він ковтав її, немов розтоплений свинець, насилу долаючи огиду. Потім він перекинувся на спину і заснув. На китобійнім судні Бетфорд було кілька вчених, учасників наукової експедиції. Спало вони зауважили на березі якусь дивну істоту, вона повзла до води. Годі було визначити, що то за звір. Отож, як справжні природники, вони сіли у Вельбот і попливли до берега роздивитися зблизька. То була і справді жива істота, в якій важко було впізнати людину. Вона була сліпа, постямна і звивалась на піску немов велетенський хробак. Вона звивалася марно, майже не просуваючись уперед, але була вперта, корчилась, крутилась і за годину пролазила футів із двадцять. Через три тижні, лежачи на койці в каюті Бетфорда, зі сльозами, що котилися по запалих щоках, чоловік розповідав, хто він такий та чого йому довелося зазнати. Він також мимрив щось про матір, про сонячну південну Каліфорнію, про будиночок посеред помаранчевого гаю, обсаджений квітами. Збігло ще кілька днів. Він уже сидів за столом в кают-компанії і обідав з ученими і корабельними офіцерами. Він ніяк не міг надивитися на таку силу селену їжі і спостерігав з тривогою, як вона зникає в чужих ротах. Він проводив поглядом кожний шматок і на його обличчі простував вираз глибокого жалю. Він був при своєму розумі, але проймався ненавистю до людей, котрі сиділи за столом. Його не облишав страх, що не вистачить харчів. Він розпитував кока, юнгу, капітана про запаси продуктів. Вони безліч разів заспокоювали його, однак їм не вірив і нишком заглядав у комору, щоб пересвідчитись на власні очі. Люди помітили, що він кладшає, він товстішав з кожним днем. Учені похитували головами і висували різні теорії. Вони зменшили йому пайку, а проте він усе круглішав. І особливо виріс у нього живіт. Матроси посміхались. Вони знали, у чим річ. І коли вчені почали стежити за ним, то теж невдовзі дізнались. Вони побачили, що після сніданку він пробрався крадькома на бак і, мов вже брак простяг руку до матроса. Матрос посміхнувся. І дав йому шматок морського сухаря. Чоловік пожадливо схопив сухар, Подивився на нього, як на те золото, І сховав у запазуху. Таку ж милостиню приймав він і від інших матросів. Чені нічого не сказали і дали йому спокій. Але вони обстежили нишком його койку. В ній знайшлося Повно сухарів. Матрас був напханий сухарями, і в кожному закутку були сухарі. І все ж чоловік мався при своєму розумі. Просто він уживав запобіжних заходів на випадок голоднечі. Та й годі. Вчені сказали, що це минеться. Воно й справді минулося, перш ніж Бетфорд. Кинув якір у бухті Сан-Франциско Читала Віолетта Карлащук для соціального проекту книги, що говорять.